Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 27. Посадка бджіл у вулик. Бджоли в цьому році у Ведербері роїлися пізно, в самому кінці червня. На другий день після зустрічі з Троєм на Сіножаті Бачаба стояла у себе в садку і приводжала очима бджолиний рій, намагаючись угадати, куди він сяде. Мало того, що бджоли в цьому році запізнювалися з руїнням, вони й поводилися дуже норовисто. Буває такий рік, що ріс сідає низько, на смородинових кущах, на гілках шпалерних яблунь, а буває так, що вони дружно летять угору і сідають на верхню гілляку старої розлогої яблуні, ніби знущаючись із господарів. Так було і цього разу. Прикривши очі рукою від сонця, Бачаба дивилася, як бджоли піднімаються вище і вище, аж Рі зупинився над одним з таких гілястих дерев. І тут сталося щось подібне до того, що, як вважають, відбувалося багато тисячоліть тому, при утворенні Всесвіту. Безладна маса, яка спочатку здавалася темною хмаринкою, тепер стала ущільнюватися, збираючись у тугий кім'ях. Приліпившись до гілки, він дедалі щільнішав, аж став непрозорою темною плямою. Всі наймети і чоловіки, і жінки були на сіножаті. Навіть Ліді пішла на підмогу і бачила, вирішила спробувати, чи не зуміє вона сама загнати рію вулик. Вона поклала у вулик листя і покропленої медом трави. Принесла драбину, віхтя, наділа для захисту бджіл шкіряні рукавички, солом'яного капелюха з довгою вуаллю і полізла на дерево. Не встигла вона піднятися на кілька щаблів, аж почула десь неподалік знайомий голос, який уже давно хвилював її. Пано Евердін, дозвольте допомогти вам!» «Хіба ж можна це робити самій?» – запитав Трой, відчиняючи хвіртку. Бача кинула вниз віхтя і прожнього вулика. Наспіх закрутила поїл спідниці, тугіше навколо ніг, і не розбираючи щаблів, сама не знаючи як, мало не скотилася з драбини. Трой вже був тут, коли вона ступила на землю. Він нагнувся і взяв до рук вулика. «Мені пощастило, що я опинився тут саме цієї миті», – вигукнув сержант. Бача, не відразу впоралася зі своїм голосом. «Он як? Ви хочете зняти їх за мене?» – запитала вона рішуче. Втім, для сором'язливої дівчини таке запитання звучало досить таки сміливо. «Хочу, звісно, хочу!» – відгукнувся трой. «Яка ви сьогодні гарна!» Він кинув додолу стек і став на щабель, збираючись ліст на дерево. «Але вам треба надіти рукавички і вуаль, а то вони вас покусають!» «Ага!» «Я повинна надіти рукавички і вуаль. Може, ви будете таки ласкаві покажете мені, як їх надівати?» «А ще потрібно надіти капелюха з крисами, тому що у вашій шапці без і вуаль буде занадто близько до обличчя, і вони зможуть вжалити вас. Так, звісно, і капелюха з крисами». Бача, ба зняла себе капелюха з вуаллю і наділа все це на голову трою. А він ж бурнув свою шапку в кущ Агрусу. Потім вона зав'язала кінці вуалі поверх коміра і наділа трою рукавички. У цьому вбранні сержант Трой був такий кумедний, що Бачаба попри все своє збентеження не втерпіла і розриготалася. Отак випала ще одна ланка з того частоколу холодної чемності, якою тримала вона його на відстані. Бачаба дивилася знизу, як сержант змітав і струшував бджіл з дерева, підставляючи їм вулика. Поки він там клопотався, вона худко причепурилася. Врешті він спустився, тримаючи у витягнутій руці вулика, за яким летіла ціла хмара бджіл. Клянуся життям, держати в руці цього вулика ще гірше, ніж цілий тиждень фехтувати на еспадронах. Коли вся процедура з посадкою рою була закінчена, він підійшов до бачиби. Якщо ваша ласка, розв'яжіть мене і випустіть із цих пут. Я геть задихнувся в цій шовковій клітці. Намагаючись приховати своє збентеження, вона сказала… А я ніколи не бачила того, про що ви кажете. Чого не бачили? Вправ на еспадронах. А, е, а вам би хотілося подивитися? Бачаба мовчала. Вона багато разів чула від мешканців Ведербері, які бували в Кестербричі і зупинялися на проживання десь біля казарм, яке незвичайне захоплело видовище ці вправи. Чоловіки і підлітки, які дивилися на казарманий плаць крізь щілини або згори, ведершись на стіну, розповідали, що це просто таке разюче видовище. Мундири, галуни, шаблі – все таки сяє, як міріади зірок. А які вправні, точні і меткі рухи фехтувальників. Бачи бістрашенну кортіло подивитися, але вона відповіла стримано. Так, я б залюбки подивилася. Ну, от я вам і покажу їх. Від початку до кінця. Не може бути. Як же ви це зробите? Зараз подумаємо. Тільки не з ціпком, бо це геть не цікаво. Важливо, що була справжня шабля. Так, я розумію. Шаблі в мене тут немає, але думаю, до вечора я зможу дістати. І ось що ми з вами зробимо, добре? І нагнувшись до неї, трой сказав щось зовсім тихо пошепки. О, ні-ні, що ви? Спалахнувши, вигукнула бачеба. Я дуже вам вдячна, але цього я ніяк не можу. Можете, ніхто й знати не буде. Вона похитила головою, але вже не так рішуче. Ну, якби я на це пішла, я, звісно, взяла би з собою Ліді. Можливо, так і зробити? Трой дивився повзна кудись у далину. Не знаю, навіщо вам потрібно її з собою брати? Холодно сказав він. В очах Бетча би можна було прочитати, що вона теж так думає, і не тому, що він так сухо відповів, а просто само собою зрозуміло, що Ліді буде зайва. «Ну добре, я не візьму лід з собою Ліді, і я прийду. Але тільки зовсім ненадовго», – додала вона, дуже, – «дуже-дуже ненадовго». «Це займе всього якихось п'ять хвилин», – сказав трой.